מזמור קוף קמ"ג, מזמור לדוד. אדוני שמע תפילתי, האזינה אל תחנוני. באמונתך ענני, בצדקתך, ואל תבוא ומשפט את עבדך, כי לא יצדק לפניך כל חי. כי רדף אויב נפשי, דיכא לארץ חייתי, הושיבני במחשקים כמתי עולם. ותתעטף עלי רוחי, בתוכי השתומם ליבי. זכרתי ימים מקדם, הגיתי וכל פועלך, במעשה ידיך אשוחח. פרסתי ידי אליך, נפשי כארץ עיפה לך סלע. מהר ענני, אדוני, קלטה רוחי, אל תסתר פניך ממני. ונמשלתי עם יורדבור, השמיעני בבוקר חסדך, כי בך בטחתי, הודיעני דרך זו אלך, כי אליך נשאתי נפשי, הצילני מאויביי, אדוני אליך כיסיתי. למדני לעשות רצונך, כי אתה אלוהי, רוחך טובה, תנחני בארץ משור למען שמך, אדוני, תחייני, בצדקתך תוציא מצרה נפשי, ובחסדך תצמית אויבי, והאבדת כל צוררי נפשי, כי אני עבדך.